Hola, què tal, Mariana? Ai, bona tarda. Com estàs? Molt bé, tu? Fantàstic. Um, a veure, tinc una pregunta per començar. Ah. Llimonada o taronjada? Wow. Taronjada de suc de taronja del matí? O ll... què et refereixes? Ah, bona pregunta. <ríe> a veure si aquí... Ui, això ha clipat una mica bastant. A veure si aquí... Um, ara m'estàs fent a mi la pregunta. Ah, amigo. Eh, tu què et ve el cap per taronjada? És que per taronjada... No he provat mai cap taronjada estil llimonada. Doncs què tries? Suc de taronja. De llimonada a taronjada no val la triar suc de taronja. Limonada o taronjada? Llimonada. Vale, benvinguts, benvinguts, amb música, vins i altres coses. Ama. és que taronjada sona a tank. tanc. Vale. Sí senyora, poses llimonada, clar que sí, perquè tinc, un, tinc dos llimoners i aviat donaran llimones. Posa't una petites, mica petites, més aquí, que aquí, que no, no et veig la cara, tinc aquí mig tort, tinc un micro així molt fashion, però no et veig la cara, saps Petite què et vull dir? Molt fashion això que tens tu, eh? Molt bé, doncs Mariona, què has fet aquesta setmana? O, com, com, o començo jo, comences tu? Comença tu, va. Començo jo? Va. Va, doncs... Però jo oh. sento música encara, eh? Sí, clar, deixa ah, vale, que soni, vale. home, deixa ah, vale, que soni. Vale, vale, vale. És que li fico aquí el, el, el soundtrack a la Mariona i se m'espanta. <ríe> és que em treus de la mea zona i ja... Ah, tu et treus del merde, camp, merde, tu vas a la merde. ciutat i... Ui, no ho volia saber. Ui, uh, quin perill. <ríe> doncs bé, um, aquesta setmana, dues, coses, dues coses. La primera és que hem acabat la producció de Superherois. Ah. La cançó superherois, oh. és una de les cançons de, de l'espectacle Les històries de l'Avi Josep, és una, una cançó de la història, de fet bueno, pels no iniciats, els que acabeu d'entrar ara, hola, benvinguts <ríe> Les històries de la Josep és un espectacle amb teatral musical, que m'ha escrit jo conjuntament amb la, amb la Mar Puig però que neix a través d'un podcast que podeu trobar doncs, el mateix podcatcher que esteu escoltant aquest podcast, doncs si fiqueu les històries de la Josep, són 15 capítols d'històries basades en fets reals a partir, va, va néixer durant el confinament, perquè Eh? Fantàstic, Fantàstica bé, oh, quina il·lusió. Doncs el capítol 7 és la història de superherois. Quan van obrir els teatres, vam decidir portar aquestes històries als escenaris. No totes, perquè 15 històries doncs, podríem estar la vida. Però vam agafar-ne 4. I una d'elles era Superherois. Doncs aquesta cançó, finalment, es sortirà a la llum en breu i, eh, si Ai, em permets, és superbonica aquesta cançó. Doncs te la posaré aquí un moment. Ai, sí I la canta el nostre estimat eh, Eduard Mauri i juntament amb la Mar Puig. Me'n recordo de petit No entenia el perquè em sentia així I observava dolorit I no veia mai ningú al mateix cas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 per això t'ho vull explicar Bé, doncs un fragment d'aquesta cançó que ja està instrumentada M'encanta, m'encanta, m'encanta i orquestrada i estic molt content ah, és del resultat i és que és una història molt bonica, la veritat que la mare escriu amb un gust molt molt, molt, molt molt guai. Súper I que, bueno, que és una història real i que està inspirada amb, amb, amb persones que coneixem i que, i que bueno, no us explico res més. Escolteu el capítol 7 de les històries de l'Avi Jurep o veniu a veure l'espectacle que l'Eduard Mauri interpreta aquest paper del Pau, aquest noi que té 30 anys i que té ligirofòbia. Súper bonic, soc súper fan. Ah, i... i i entendreu i coneixereu moltes realitats que no s'acostumen a conèixer no? i que passen exacte, i que estan al exacte. nostre voltant i que exacte. nosaltres doncs, les portem a l'escenari perquè mm. realment són preocupacions reals però que no se'n parlen no? No, el que és un és la, la girofòbia no, mm. eh, no ho busqueu al Google i veneu veure l'espectacle ja, que us en portareu moltes sorpreses <risos> doncs bé, eh, ja està a punt o sigui, en breu, no sé si hi ha els que esteu escoltant això potser ja el teniu la cançó Spotify, així que si poseu superherois eh, les històries de la Biosbepa o superherois a no sé si hi ha algun altre tema amb, amb el nom de superherois, si no hi és, posarà doncs l'únic, i si n'hi ha altres, doncs busqueu Mateu Premiquel o que sigui. Així que res, estic molt content del resultat. I l'altra cosa que he fet aquesta setmana és que vaig estar a Euskal Herria amb tu, Herria, estimada meva. Euskal per favor. Vam anar de viatge amb tota una colla, bé, bueno, érem sis, ens ho vam passar superbé. superbé. I allà feien sidra no? Cidre. Eh, molt bé, amb pomes a, tu fas pi i amb raïms, ells fan cidra amb pomes Si <ríe> jo faré llimonada amb llimones. Molt bé, m'agrada. Quan... <ríe> Home, sisplau, Pensa estic esperant no. cantaletes aquestes llimonades. Jo eh? no sé si a l'estiu, d'aquí 3 mesos eh, ja tindrem aquestes llimonades o no. Tu què creus? Home, jo crec que sí, no? Sí, però doncs són molt petites, eh? O sigui, Minúscul el que tinc crescut allà, però bueno, espero que sí, a l'estiu ens podem refrescar tots. T'asseguro que amb la Thermomix faig una llimonada, nen. Bueno, estupenda No tindrà alcohol, la meva llimona Passa alcohol, res, igual de bona Però serà igual de bona escolta, un còctel, no? escolta, esclar, escolta, perquè un vi amb gust de llimona És un còctel, no? O no? Uh, uh, o raro? No. Aviam, Invents hi ha vins que tenen Molt àcid cítric ah, Són molt cítrics, amigos. llavors recorden la llimona Però no, no, però té, no, no en té No hi has afegit llimona no. vale. Bueno, ja farem algun invent <laughs> Doncs vaig estar a Boscadi, va estar molt bé, ens ho vam passar molt ens vam bé. Ens ho vam passar molt bé, ens vam eh, bueno, molt bé. ho vam molt bé. Dir-ho, vaig anar amb la Mariona, amb la Mar, amb en Joan, la seva parella, la parella de la Mariona, i doncs, el Gerard Marín, un amic meu, i la seva xicota també, la Laura, i vam estar estupendo, escolta, vam, anar... vam estar a uh -huh. un de Ríbia, el lloc on hi ha un bar que és la capital, bueno, no la capital, sinó que eh, té els premis de les millors tapes. Les millors tapes, sí, Però sí. Però t'he de dir que les millors tapes del món no m'ho semblant. semblar dir que menjar unes -me. altres... Més autèntiques, potser. Per ser. mi, aquesta, no? Sí, a vegades volen sofisticar tant, tant, tant, tant. Sí, tan, que no. Que és més, no? A vegades. Exacte. Bueno, és, la me... és com la sensació que tinc, no? que si sí, fuà, sí. passat per no sé quin formatge de no sé què i un pa de no sé on, escolta, llavors no. et una croqueta. Una cloqueta. D'allà, i està estupenda. Um, <laughs> doncs va estar molt bé, la veritat. Vam anar a... a... allà un vas voler anar tu. On era aquell poble? A l'Ogronyolac. No, a la Gronya no. A Calla Laurel. Ah, El de a... Picasso, ah, Gernica, Guernica. Oh, Pobre gent. Vull dir, fort, eh? Va ser molt fort. fort o sigui, tot, la, la ruta dels bombardejos i això que t'expliquen, realment, eh, fortíssim. Aneu-hi perquè... Toca, eh? Toca bastant. Es reflexionar. I, home, home, i és que no ho deixarem oblidar. No ho deixarem oblidar. Són coses que no es poden oblidar Totalment. i que s'han de seguir explicant. I mantenint en la memòria... Perquè no es poden tornar a repetir ara amb aquesta Exacte. colla d'ultradreta que va pujant a mi em una, una por. Bueno, en fi. Doncs res, aquesta setmana, i tu què has fet aquesta setmana, estimada? Mira, jo he ensufrat. Ensufrat. Ensufrat. Ensufrat. Jo quan penso en penso en l'ensofati. En ensofati, no. Dilo al xico que baixo i ensufati el camp. Sí, doncs, doncs sí. He, he fet de sofra. De sofra. Ah, clar. Sofra. Sí. Sóc molt llest, no? Et... <laughs> sofra. És molt llest. Sof, amb maraques. Amb maraques. <ríe> mar o sigui, maraca l'instrument. Vale. Bé, bueno, és, és una mena d'objecte que té forma de maraca. Vale. vale. Però és més... O sigui, forma... Un moment, una maraca que és, per tu? La, allò que... Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, de cuba, l'instrument de cuba, sí, rodó, amb, sí. amb, amb, amb xinxetes a dins. Bé, bueno, xinxetes o sorra o pedres. Sí, que fa o sorra. Sigui. Ah, això ho dic. No? És. Aquest ah, tipus de shaking. Maraques. Sí, però t'has d'imaginar... Això, però en comptes del cul rodó, pla. Vale. vale llavors, amb nansa, ai, amb mànec, amb mànec o sense mànec, aquesta maraca? Sí, o sigui, la maraca igual que tu te l'imagines. Però no és rodona, és però plana. Però el cul és pla. Sí. És, té forma triangle. Ah, Saps? amigo, vale. Com, vale, vale o sigui, en comptes sí. d'allà haver-hi un nou, hi ha un triangle. Vale, fantàstic. Ara un cono. Un, un, un, un cono, vale. Un Bueno, un cono, una piràmide. Con. Que és més piramidal o, o cono. O... De... <ríe> pregunto, pregunto. És més cono. Més cono. -més cono. O sigui, pues com es diu en català, cono? Un, un, un cono. Uau. Wow. No sé, com es diu? Un cucurutxo. <ríe> vale, Bé, bueno, ja m'ho esgaré. Llavors a dins hi poses sofre, amb pols, uh -huh. i com que ara els brots tenen un pam, estan en un moment molt delicat. És molt important aquesta primera ensofrada. Qui la fa, aquesta ensofrada? L'experta. L'altre dia ja la vaig fer jo. Perfecte. Però sempre millor sempre uns quants, bons bueno, uns quants. Dos és... o tres, perquè has d'anar passant set per set, brot per brot, i tirar-li el sofre aquest, saps? I ho fet a totes les vinyes, ja? No, només a les que tenen el pam de brot. Ah, val. Perquè hi ha varietats que... Que encara no les tot, tenen. Tot just ara comencen a brotar. Vale. Tenen un dit de brot, saps? Val, val, val, val. Estem... Recordar que estem al mes d'abril, finals uh -huh. d'abril, tenen un dit de brot. És sempre aquesta època? No, no, no. no. De fet... Cúrdils, tot um, del vi. L'altre dia vaig veure una foto de fa dos anys i... Uh -huh que ara, en aquesta època, ja teníem uns serments que... Flipes, xaval. O si sigui, anem com tres setmanes en redarits, aquest any. Vale, en comparació fet, fa dos anys. Perquè ha fet fred, potser... Per les pluges que ha hagut. Vale, el fred, sí, no, no ha acabat de fer calor. I això perjudica a la producció, a la barema? o, o... A, a hores d'ara, no. És a dir, pot ser que la barema, en lloc de fer-se l'agost, es faci el setembre? O sigui, no té res a veure el moment en què brota en el moment en què madura. Pot ser que broti Saps? tard i maduri d'hora. Exacte. I a la inversa. Exacte. Si és, que escoltes, és la emoció del temps. Tenen vida pròpia. Són lliures, sí. són cossos ànimes lliures. Sí, llavors no? la feina és meva, saps? Sí, és que vols domesticar una cosa indomesticable. Sí, és clar, llavors hem de fer com el mínim possible per adaptar-nos amb tots. Esteu molt mal pagats, ja t'ho dic. Mal és que això de la pagesia és ben dur. <laughs> I si tu posatres allà, eh, amb la vostra passió... Clar, clar, allà, piqui-pala, piqui-pala. Molt bé, doncs... I llavors eh, vaig plorar tot el dia. Ja està. Per què vas plorar? Perquè... <laughs> Perquè està fet el sofre que et fa plorar. Perquè el sofre, tu el en pols, ¿vale? i el que fa és matar les espores d'un fons que es diu uidi. Uidi. ¿Vale? ¿Vale? <ríe> no faré um, bromes, si no va, mi... segueix, segueix. I com el mata? Um, quan hi ha temperatura, quan hi ha el sofre, sublima. I es torna, que passa d'un estat sòlid a un estat, a un estat gasós. Això sublima sublimar? No sí. és gasífica? Gaso... No. Sublima. sublima, vale, sí. sublim doncs, perfecte <ríe> sublima, sublima Val? i llavors, què passa? que clar, quan tu tires pols Aha. aquesta pols tu no la pots controlar cap on va clar i vals als ulls ah. clar, llavors Això és perjudicial ah, no, no, no portes no unes ulleres res. de protecció sí, les ulleres aquestes no te ven res hauria de la piscina, ràpid, no mig de piscina bueno, per... <ríe> imagina't Oi, Mariona, la salut és el primer eh? sí, llavors poses una mica i ja està, passa res la salut és el primer, Mariona i ja està. I es, ja està, això. I ja està. Vas plorar. I, però ja, l'endemà ja està. Però això podria ser una tècnica de... Saps que molts actors de teatre... No, no, fa molt mal, eh? Ah, fa mal, a més fa mal, a més. Fa mal. Collons, Mariona, ets una pica, salvatge. Et pica, però no et pot rascar perquè... Bueno, encara si, picaria rasc... més. Clar, clar, és horrible. És com és horrible. quan talles cebes. Jo, Ui, és horrible, és horrible. Jo tallo cebes amb les ulleres d'esquiar. De no m'ho De veritat, t'ho dic, a vegades sí. Quan no són si aquelles... aquelles cebes tan dures. <laughs> home, vull dir, dures de, de que com més bona és la cera, ai la sera, la seva menys pica, diuen, no? O al revés, no sé. Ai no ho sé ara. Bueno, no sé. Don si sí, sigues sí, explorutant que penso tio, em fot una ollera aquí i acabo avants. Am, um, pues doncs molt bé. Ah, sí, que t'anava a dir, que els actors a vegades es posen ah, un tros sí? de ceba a la butxaca per plorar. Ah, sí? Es toquen ah. una mica, s'ensofaten la mà de ceba i es toquen els ulls i ploren. Era una tècnica de, de fa mil anys, segurament, i molt cutre i salsitxera. Uau. Wow. Però, escolta, dona'ls una mica de sofre d'aquest. Hòstia, però sí, uf, horrible. Em fots és, allà una, no? una tècnica nova. Doncs molt bé. <laughs> eh, Ui. Molt bé, Mariona. Jo avui et portava... Què em portaves, tu? Vols començar tu, començo jo... Ah, no, et volia fer una pregunta que... que... L'altre la música... dia, hi amb ja, els timbals, ja d'aquelles... Mai sé com es diu. Professons, Profe... Profe... <ríe> uh, professions... La professió una de professió. fer professons. Si sí, Espanya tenen aquesta tradició, ves. I va venir el cap com saps tu, bueno, perquè tu ets músic, no? eh. Però com saps tu? en quin moment s'ha de picar les mans a una cançó. Vale, molt bona pregunta, me'n recordo, que me la vas fer, vam estar sí. allà amb el Gerard Marín de debatent. Sí. Doncs, uh, com ho sé? Un, estudiat música. Clar, però jo... Vale, no passa res, ara t'ho explico. Dos, he, es, uh, he, no he, he estudiat música i escoltat molta música. Clar, clar. I tres, escoltat molts estils diferents, on aquests estils es diferencien per recolzar els seus punts forts o dèbils en els accents de la música. Vale. I ara que dius allò dels accents, em ve molt bé perquè jo enganxaré una cosa que parlaré d'això d'accents. Vale, vale. Um, on, com saps on, on aplaudir no? sí. on picar de mans Exacte. no sigui, va. que vas un concert i vols picada de mans però per... i tothom al revés bueno, no sé si van al revés, Clar. però hi ha uns que van així i els altres que van... Bueno, saps? <ríe> jo la meva teoria i crec que hi ha en Jaime Altozano aquest youtuber comunicador musical molt bo mm -hmm. que recomano moltíssim, té un vídeo que ho explica eh, crec recordar, però bueno la, la... jo per el que sé és que associem a les els picar de mans amb una freqüència aguda. Vale. I les freqüències agudes es relacionen amb les caixes de les bateries, vale. que normalment s'acostumen a posentar a, a, a posar, a tocar en els beats, que els beats són el, les pulsacions dels com, del compàs, en els beats dèbils. Vale. Una cançó, imaginem-nos, de 4 a 4... Uh, està composta per uh, quatre bits, dels quals l'1 és el fort, on recau la, el, el repòs de la, de la música, 1, el 2 és dèbil, el 3 torna a ser fort vale. i el 4 torna a ser dèbil. D'acord. Vale. Vale. El 3 es pot catalogar a vegades com semi-fort. D'acord. Vale. Crec que va per aquí, sí. Um, llavors, com que els grooves... Un groove és un patró rítmic, per dir-ho fàcil, eh? té sí. molts més significats, però per dir, el, el groove de la bateria, el que és el patró rítmic de la bateria, acostuma a col·locar les freqüències agudes de la caixa en comparació amb el bombo, que són les freqüències greus, doncs les agudes van al 2 i al 4 i les greus van a l'1 i al 3. Vale. Si tu toques palmes, per dir-ho ràpid, o piques de mans a l'1 i al 3 i xoques amb les freqüències greus o sigui, el que sentiràs serà aniràs a un contratemps amb les freqüències agudes de vale. naturals de la música d'aquella composició vale. no, no, no és que estigui erroni és que no acaba de funcionar no acaba no de bé. caminar que diu. caminar vale. vol dir que té gruf eh? tot aquest patró vale. ja, ja parlarem d'això, eh? tenir gruf, camine totes aquestes coses, ja si voleu un capítol ho explico però certament si tu vas a la contra de la naturalitat d'aquella composició fa que soni raro Potser a tu no t'ho no sembla, perquè en al fons estàs seguint el ritme igual. L'únic que estàs seguint un altre ritme, un, un altre bit, un altre accent que no concorda amb la freqüència que estàs sonant. Vale. Vale. Estic convençut que si piquessis de peus mm? doncs potser seria més natural. Ara no ho sé. Però si, és a dir, si piquessis a l'1, per exemple, la cançó de som de Bruna... És el que estava pensant, et eh, donava a preguntar. La cançó de som que piquem de peus i mans... O sigui, el calles a l'1. Calla, seu, escolta, copia, escriu que et respon Calla yeah. Estic enfatitzant els greus A l'1 amb un cop de peu que és greu I, el, i aquest seria el clap vale, De la vale, caixa vale, vale, vale, vale, en, en qüestió vale, vale. He de dir el som de Bruna No és un exemple molt clar perquè és un compàs de 7-4 Però sí que és cert que On enfatitzo sí? Va relacionat directament amb les freqüències Que vull que la bateria vagi allà vale. Llavors totes les cançons que tenen una bateria mmm, Pum pum-clap, pum-clap, pum-clap. Si tu aplaudeixes el pum-clap, pum-clap, és com, sí que vas a tempo, però no acaba de funcionar. Vale. Llavors, molts artistes, que són els que estan a dalt de l'escenari, que tenen interiorment, estan tocant i, evidentment, tenen el ritme dins i tot això, doncs els, els, els, hi, els hi crea un xoc, els hi crea un... No és i perdis el tempo, no, perquè estan allà, però, però ja, ja, ja, internament ja, ja. Sona, per ells estan tocant raro, fora de, de onda per dir-ho vale, vale, així. Vale, vale. Vale. Però insisteixo, no és erroni, rítmicament, però sí de feeling. Vale. I tornem amb una d'aquestes paraules, no? el feeling. que és el feeling, que és el groove, que és el camí, tot això, ja ho parlarem, però en definitiva és uh, per una qüestió de freqüències i de col·locació de la musicalitat. Pai, que jo, quan senti una bateria i sento una caixa, he d'aplaudir aquí. Exacte. I fixa't en les caixes. És a dir, ara tots els que esteu escoltant aquest podcast, si voleu, doncs, quan acabeu, doncs escolteu una cançó. I a on creieu que hauríeu d'aplaudir? Evidentment, hi ha moltes maneres d'aplaudir. Pots aplaudir tots els beats. Un, dos, tres, quatre, un, dos, tres... Va. Però intenteu reflexionar. Intenteu aplaudir sobre amb el ritme aplaudir molts cops com feia jo ara, aplaudir menys com a la meitat i buscar altres llocs on aplaudir, a veure què us funciona millor rítmicament és evident veu, que una persona que estudia que bàsicament el que estareu fent serà estudiar no? serà Clar. prendre atenció a una cosa doncs a mesura que ho vas fent agafes tu la naturalitat d'aquella i, i acabes deduint com està feta aquella cançó Llavors, bueno, Mica Mica, Llavors ja entra tot el tema de gèneres, de si una cançó és d'un origen afroamericà, està construït sobre uns patrons rítmics complexos on amfatitzen tot aquest tipus de grups i de ritmes on les caixes, bla, bla, bla, bla, bla, i tota la música moderna està construïda sobre aquests patrons, per tant, aplaudim sobre el 2 i el 4, etc, etc, etc, etc, i la música clàssica europea, doncs això no ho té. Clar, i... llavors, és molt Ai. més complex. Al final. Sí, sí, però bueno, bàsicament... Però la base és que quan hi hagi una caixa... Tu has d'anar a buscar la Has d'anar a buscar la caixa, d'acord? ¿vale? Ara <laughs> això <laughs> mateix. <laughs> Eh, molt bé, i això dels accents em porta... O sigui, accents. avui parlaré molt, eh? Vols dir alguna cosa abans que et fotis pa el roi? Parla, parla, no pateixis. Ja et preguntes també. M'agrada escoltar-te, Mateu. De fet, aquí tinc apuntat el nom de Mariona. I ara veuràs oh. per És perquè he posat un cor. I... No, no. Eh, el que fèiem quan érem joves, eh, les llibretes que apuntàvem... Bé, bueno, jo ho feia. Doncs, et vull parlar de l'accent creuat. Vale. vale. Saps què és l'accent creuat? Crec que sí. Sí? Va, digue-m'ho. Quan en una cançó uh -huh. uh, en comptes de dir... En comptes de dir, hòstia. Això, això En comptes un... de dir... No, <laughs> en bueno, de... No. Sí. En lloc de... En lloc de dir uh, caminar, dius caminar. Molt bé. O sigui, és això, però fixa't que quasi t'equivoques tu perquè camina també existeix. Ai, la mare. Camina, no. Camina, no. Camina, no. Tu volies dir caminar, no? De caminar. Exacte. Sí. Però camina també existeix. Camina, tu camina. Per tant, aquests, quan són verbs, a vegades ens, ens ajuden a la composició. Clar, clar, clar. clar, clar. Vale. Què és l'accent creuat? L'accent creuat, bé, bueno, he fet una, una definició, a veure que la trobi que me l'he escrit aquí. Um, l'accent creuat és la síl·laba accentuada d'una paraula en una cançó que no correspon amb l'accentuació accent, correcta de l'idioma en què està cantada. Vale. Exactament. Si jo dic Mariona... <laughs> és mariona i no mariona ah, exacte. correcte? Exacte. estem d'acord no? estem d'acord vale. doncs quan escoltis, ara aquesta cançó que aplaudiràs quan acabi el podcast, ficaràs a aplaudir vale. com es, quan escoltis una paraula que no entens, que dirà ai que ha dit, eh, que us passa sovint ai, sí. que dit? acostuma a ser un accent creuat ah, amigo. I, si és, i si en lloc de dir mariona diuen mariona Clar, no no que em vaig casar amb la mariona per exemple, a Clar, una melodia que diu això Error, o sigui, malament. Per mi, com a músic, compositor, estu Clar. estudiós, diguem-ho així, és un error garrafal. O sí sigui, però ara entro en el debat, perquè per mi això és incorrecte, però s'accepta. Vale? Vale. I ara entrem en la, en la discussió. Vale. Per què és tan freqüent l'accent creuat? Hi ha dues coses. Uh, músic de carrer contra músic estudiós. D'acord. Vale. Què passa? Tu, com tu ho saps, eh, qualsevol pot ser músic. Bueno, ja entro en terreny sí. pantanagòs, eh? però qualsevol... Tu agafes una guitarra casa teva, sí. o oh, mira, si ja sona bé això, i faig una lletra i pompo. Sí. No li dones més voltes. Fas una lletra, t'agrada, sense analitzar-la més enllà, uh -huh. eh, aquella cançó agrada a la teu col·lectiu, arriba lluny i es popularitza. Uh -huh. Això és la, com ha funcionat quasi sempre la música popular. Què passa? Que aquesta gent que no va al fons de la qüestió, va a, a l'estudi profund de la composició, no se n'adona no de moltes coses. I una d'aquestes és els accents creuats. Clar. Jo no vull dir que la cançó estigui malament i que no pugui agradar. Pot ser que agradi, perquè <laughs> ara escoltarem ja, ja. cançons i trobarem molts accents creuats que te'n faràs creus. I en canvi estan allà dalt de tot. Ja. Les escolten milions de persones, la ballen milions de persones, però perquè una cançó no només es basa en accents creuats es basa en moltes altres coses ah, la melodia, el ritme, l'harmonia la lletra en definitiva encara que aquesta lletra estigui mal escrita perquè per mi és estar mal escrita està mal composta no escrita sinó, o sigui, potser el significat és bo sí? potser el significat és, és correcte i és guai i el missatge és potent però si em fiques una paraula creuada per mi tècnicament és un error vale. Vale? Um, tenim això que la músics de carrer contra els estudiosos. Els estudiosos ho analitzen tot i tècnicament és correcte i la música popular doncs, neix d'aquesta cosa de toco, faig-hi, vaig fent-hi sense yeah. preocupar-me massa. Llavors arriben les músiques populars. I l'altra cosa és el live contra el CD. D'acord. Vale. En teatre musical, mm? normalment estan històricament ha estat, han estat composats els espectacles de teatre musical per estudiosos de la música. I, I això sí. és, és una evidència i bueno, és, és així, doncs, des de Sonheim, uh, Stephen Svarts, tots són cracs compositors, uh -huh. que a més a més com, escriuen lletres i tenen molt en compte moltes coses, no només patrons rítmics que funcionin, melodies que que, que puguin cantar segons el registre de la cantant, lletres que encaixin, no sé què. Pues aquesta lletra també, que no hi hagi cap accent creuat. Vale. Um, no només perquè són estudiosos de la música, sinó també perquè és en directe. I quan és en directe no ens podem permetre que el públic no entengui una paraula. Si tu vale. fas una cançó on hi ha un accent creuat en una obra de teatre que no tornarà a aparèixer aquella cançó, clar, no, no tornarà a aparèixer aquella paraula. No pot paraula. rebobinar. No pot rebobinar i el missatge ha de ser clar i superclar. Clar, vale? eh? Llavors ha d'estar ben construïda tècnicament perquè la, la paraula s'entengui. Clar, eh, debats compositius. No, és que a mi m'agrada més aquest ritme i m'agrada aquesta paraula. Excuses. Clar, o sigui, hauria llavors de buscar una un altra sinònim, paraula, no? Un Has de buscar la clar. paraula òptima o modificar el ritme. O sigui, clar. hi han infinits ritmes al món, infinites paraules i sinònims i maneres de dir que mm, avui fa sol. Clar, clar. Com que hi ha infinit de tot, és un error, posar un accent creuat. És pura vagaria de dir m'agrada així, o faig, ja està, no tinc temps o, o, o ja m'agrada com sona. És... és... Yeah, yeah, yeah. Nascut entre blanes i cada que és... Acabo de fer dos accents creuats. Nascut. Nascut. Nascut, entre blanes i cada què és, saps? Clar, clar, o sigui, clar. Pots dir això de mil milions de vegades de, de maneres diferents. Però on posa el senyor Gerard Quintana? No li va donar la gana però perquè crec que no n'era ni conscient. Ja. Yeah. Perquè no, no en som conscients. A vegades, però perquè no ho estudi... Per... Clar, clar, no te n'adones. No te n'adones, però jo també eh, he comès algun error però m'hi fixo, és a dir ja yeah. procuro que això no passi claro. com procuro altres coses en les meves melodies i en les meves harmonies procuro que no hi hagi cap accent creuat ¿vale? um, i de fet, bueno, com que faig teatre musical és, és d'obligatorietat claro, claro, claro. i és el que et deia live contra CD, què passa amb un CD? que escoltes la cançó 80 vegades i si no l'entens a la primera l'entendràs a la tercera o a la quinta i si no tornes a començar però això per mi no justifica que sigui una mala praxis, una mala tècnica claro. i un error de compositor. Um, he de dir que no he, no he fet la feina d'investigar en anglès, però a Estats Units mm? hi ha la carrera, hi ha la formació i la tradició del songwriting. El songwriting ah, sí, eh? és l'estudi uh, que estudia la composició de cançons, la composició d harmonies, melodies i lletres vale. vale Dolly Parton una gran una gran songwriter Bob Dylan un gran songwriter Aquesta gent no fa un puto accent creuat n'estic convençut ja et dic no posaria la mal foc perquè no ho he d'allò i possiblement trobéssim algun accent creuat yeah. en les seves músiques eh però són estudiosos de Hancum han, com, han uh, escrit per molta gent i, i estic convençut que ho, ho han tingut en compte i al llarg dels anys, de la cultura nord-americana que han tingut en compte l'estudi del songwriting el bagatge musical dels nord-americans o persones que escolten cançons en anglès a, a, quan escolten un accent creuat no els agrada tant la música Clar, perquè, estan perquè a no hi veuen un petit error Clar. a canvi aquí també he de dir en anglès la majoria de, de paraules són monosíl·labs i és molt més fàcil escriure cançons sense accents creuats en català està plegat d'esdrújoles, de planes bueno, clar, clar, i, de... i costa molt més. Clar. És molt més laboriós, bueno, però també és maco que ens costi... Sí, bueno, sí bueno, Als catalans ens costa tot, eh? Ja Arribar eh? a final bé. de mes i, i escriure cançons. Però, però aquí està el repte, no? Intentar que no hi hagi accents creuats a les, a les lletres, perquè si, si a comencem a treballar els compositors a que no hi hagi... Si comencem a haver-hi una cultura del songwriting, en, en català, en castellà... Uh, a poc a poc la gent que consumeix música com tu uh -huh. anirà assimilant el que és una bona tècnica compositiva estem d'acord? Bueno, és una meva teoria però crec que va per aquí eh, absolutament um, i aquesta és la, el que et volia explicar els accents, que m'has posat una mica bé per el has tema d'on aplaudir. Sí, és no? que estem connectats amb Mateu. teu. Llavors, eh, vols que et fiqui... Vinga, ara... si exemple, plau. Un exemple. No, no els he preparat, però ho farem a, a, bueno. a vista, vale. a oïda. Jo et una cançó i ho dic de veritat, no, no, ara vaig que buscar Camilo, que sé que t'agrada molt. Ai, oh, el Camilo. Camilo és en castellà, l'entendrem, i que funciona, el tio, perquè una cançó no és dolenta perquè tingui molts accents creuats. O sigui, és dolenta per moltes coses i és bona per moltes coses, saps? Exacte, però, clar, bueno, no, només depèn dels accents exacte, creuats, Però no penso... si no tingués accents creuats, ostres, ja seria per... Seria meravellosa, yeah, yeah, yeah. Perquè és una decisió, en el fons. Com a compositor, tu decideixes quina paraula posar. Clar, no, quin no et tocar, quedis amb la i més i... fàcil ni amb la primera. Trenca't el cap en buscar que tot sigui musical, que tot yeah. sigui... Sí, no? Bé, bueno, és, un... és per mi el que he dit allò. Llavors, va, digue'm... Digue'm una nacata gris. No sé. Buenos no. Dias, diu aquí índigo, ¿qué aquesta está? Ay, qué estrellas, qué millones. Aquesta, millones. Tú debes ser ingeniera. Porque qué bien te queda el puente entre tu boca y la mía. O sea, no. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería haberte dado ese beso. Que me ha cambiado la vida Tu debes ser cirujana Bueno, n'hi ha, eh? Molt bé, eh? <laughs> Camilo Tu me curaste lo que a mi me dolía Tu me curaste Y me arreglaste el corazón Sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste A quien no te merecía por... Saps que ara m'has fet pensar que quan vaig en el concert del Camilo vaig pensar que et dius un grande? Sí? Pues serà per això. Serà per això. No, de veritat, no, no, ara no... <ríe> Però he de dir que l'altre dia vaig escoltar una que n'hi havia, havia algun. Aquella que cantaves tu amb la teva germana. Mm. Uh, aviam, diem les, les cançons. Bueno, aquí, aquí està... No uh, vida de Rico. Vida, vida de Rico era que cantava amb la te Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante. Interesante es justa. En la que es interesante sí, és Com que agafa Fixem-nos que interessante agafa diferents accents, perquè és una paraula llarga um, Després podríem entrar, analitzar què és un accent creuat i, i, i com i si l'acceptem o no, però a vegades interé, interesante interesante o sigui, hauria de ser dèbil, dèbil, sante, sí, fort, no? Sí. Aquí el in també té també un punt, punt de fort sí. Llavors però com que el fort també recau al sante s'arregla, no? I és com dubtós i això, bueno, és decisió del compositor diu, ah, clar, clar. jo per mi, per exemple potser hagués donat una volta més a veure com, com melòdicament l'hagués col·locat si hagués substituït la paraula o no si llavors no trobas res com que està entre mig, clar. potser l'acabes donant per bo Si estàs pensando en discotecas, carros i diamantes Entonces puede que para ti sea insignificante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 carta jo tengo poquito però el grat ballar perïillo. Jo no tengo pavi sí en campanya, però si serves la playa, on és poc el que io t'oresco con or. Perfecte fins Está aquí L'únic que hem trobatinteres és el Gerard Quintana perquè pues tema, escolta aquest Camilo... senyor Camí Lopeta. <laughs> Uppeeta. <laughs> Jo, jo ara volia fer aquí random Bueno, hem demostrat que el Camilo amb dos temes Incaïble, Molt bé superbé. A veure, a més, Oques grasses Jo per mi són un referent musical M'encanta, Oques grasses a molt. Anem a veure si podem Va. trobar algun accent creuat o no Segur que són uns grans També, també son, segur que sí Però eh, potser Aquests he de dir que fan Com que fan moltes bromes A vegades eh, Ai, és com no? saps? <laughs> Bueno, és una broma saps? Yeah. Potser l'acceptem <laughs> Aquesta cançó que és Ai, oh, és tan bonica aquesta cançó És nova aquesta, és del disco nou? Sí Ah, és la, la balada, no? Porto amb mi les coses que em vas dir El teu amor, el meu verí Una part de tu em floreix a de tuam floreix dins no és ben bé un accent creuat però bueno, és que ara ja estic Aquí començant a, com a ajuntat, estic no? començant a detectar coses que jo no faria potser <laughs> de, perquè, perquè no només es tracta d'un accent creuat sinó del, de la manera de comunicar de dir-ho és clar si ajuntes dues, buca, dues vocals mm? és, és una tècnica que, és a dir, ajuntar dues vocals també segons com és un error per, per com sona per la velocitat de la cançó i per um, l'efecte sonor que té. I aquí, per exemple, em costa d'entendre. El tuam segueix a dins, crec que dic. Floreix a dins. Floreix. El meu amor, el meu destí. Això ve. Soc feliç. Perfecte. del perill. món. Yeah, I hauria de ser yeah. en aquest món, perquè tu què em dius? Clar, que, aquest aquest món. món. No dic no aquest és... món. Exacte. bueno fins aquí no ho no, no buscarem més, però... No, pobres. Eh, però Déu-n'hi-do, ara està bastant bé. També depèn de la, de la cançó en si. Ja. Yeah. Um, si Segur valut... que n'hi deu haver molt de garrafals i de molt ah, que és, deuen passar per... Totalment, no? totalment. I n'hi ha que... Per exemple, aquesta. És possible que el, el Montero, si és que fa les lletres, um, ho, ho estigués mirant i mirant i mirant, però clar a vegades no te n'adones, a vegades yeah. a tu et sona bé en aquest món, perquè fixa't que a primera escolta hem entès la frase mm -hmm. si entens la frase ja es camufla més aquest accent creuat clar. perquè, bueno per perquè ja l'has entès doncs queda camuflat, però clar has d'anar a poc a poc, bit per bit o sigui, temps per temps en aquest món en, i en el fons dius, hauries de dir en aquest en aquest món. Clar, clar, has de fer una pausa que ell no fa. Clar, llavors, per solucionar això, no es tracta de només solucionar aquesta paraula, potser eh, ens, ens és, un, és una mala jugada i hem de canviar tota la frase, bueno, és rebuscat. Clar. O potser és... ha dit ei, m'endavant. Exacte, potser ha fet una valoració i ha dit, vale, jo ho no. entenc, i jo sóc l'autor, jo ho decideixo i tal. Bueno, i aquí ja entra que no estem eh, operant a cor obert, però si Exacte. això fos una operació d'un metge... Potser s'ho més. Exacte, potser que aquest, aquesta decisió no seria en va i hauria de ser en lloc d'un bisturi agafar unes tisores més petites que no sé què. No, és veritat, eh? sí, sí, Dic, si estiguessin total. parlant de vides o... Llavors, per això jo sóc meticulosa en l'estudi i en, en, en què en el fons tu, tu és el mateix. Tu has nascut en un celler sí. i tu has tingut a casa. Tu uh -huh. podries haver decidit no estudiar aprendre-ho tot de la teva família i del anar fent i mm -hmm. del oh, qui s'ha fet així tota la vida, mm -hmm. però en canvi tens l'ambició i les ganes d'estudiar d'aprendre sobre allò que t'agrada mm -hmm. i has decidit estudiar la carrera Exacte. i formar-te i anar fora i tal doncs crec que si et fiques a tocar una guitarra al teu sofà de casa teva i t'agrada <ríe> i vols fer una cançó que escolti molta gent potser el mínim és mostrar aquest yeah. interès per el que estàs fent i um, i estudiar-ho, no? Total, total, total, total. Doncs eh, fins aquí, Mariana Molt bé, Mateo. Eh, bueno, avui he xerrat molt jo. M'agrada escoltar-te, no pateixis. Que bé. Eh, vols dir alguna cosa més? No. Què fas ara, aquesta setmana? Aquesta setmana què faré? Tenia moltes coses penxades al cap i ara no... Ah, sí, he d'endreçar el celler. Oh, endreçar el celler. Sí, palets un palets avall... Fantàstic. Les hem comprat un transpalet automàtic, nen, que va de lujo. Doncs bé, Mariona, uh, moltes gràcies. Endreçar-ho allà ens explicaràs Andrés, com ha anat l'Andressa. Això, deixa. I et diré com porto les limones <laughs> Que vagi bé. Adéu. Adéu, adéu.